بسم الله الرحيم باب الخروج من الطعون باب ده په بیان د وتل کی د هغه علاقه او کلنه شفای کی د طعون مرز خورشوی نوګه کی رات طعون نو وتر خروج من الطعونه وی ده طعون دا یو بیماري او د جکل په خلقو باندې راشي یو کې سمېدارې مې انسان په بدن کې چې کم جور جور زوندي نو په اغزه کې سداني واند کې راشي چې یو زخم وب کې جوړي کې دکتره خونه شو غماني شوې او دې سرسره انسان باندې نژدې یو استرابي حالت رضيه او تكليبي سوزشي تباين او داسي بيقراري او هغه داسي شي چې هغه داسي سورشي کله سورشین شي دامي وختره نه کا بمارت یاد دویم قسم تعاون هغه کلاغه <سؤال> په علاقه باندې قریشی دغه علاقه متعفن شي ګډوډ شي مې دغه وبا د سويتي خلقو تبير زړلي او باقي مړي کی دا مخ کی وخت یو عذاب د یوم د فَرَ الله یو رحمت ګرځولې څه بل شي تفصیل راشي دې باره کې عبدالرحمن میعو په اماده رسول الله صلی الله علیه وسلم فلا تقدم عليه عليه يقدام مكه را غيره زيما او كلي او تاس قدين موزي خيرار منه لو وجد تخديده دلي تواونوا عندما لو شكا سوقه قبل وجنا زين ليش تواون وتختنا اول صورت کی انسان د سيتي زمير غاور غني علي هي تر په خبره دی په دوم سرت کې الله د تقدير نه تقدير درځي بل ادا شول سرت کې چې ترې کری ترای شو د مړشي نو بیا و خلک سره غډي وډي کوي عقيده د خلق فاسدي دی په دوم سرت کې قبل کله ته بیا په دې فاسدي کې څنګر و مداد موورو نو بازار ساتي باقي اسا د تغیره رازي واه بام دې په بیان د واع کی د فرد مریض او شفا سره په وخت د ای شیری هغه نه روایتې عائشہ بنت ساده چې دی پلاړ هغه یې بیمار شو مکه کې زموږ خواته نغره اسلام راغې زماته پوسې کو نو کیو دوه په لاس د ما په تنباني او په ما په سینې لاس راخو په خیر ته او پیدا دوه وکړه اللهم اشفی سعدا واتم له هجرته یا الله شفاور کې ساده او پره کې دله هجرت ته ده دا دعای چې باندې وکړل چناچم دغه شوه شواله اسلام دعا دې قبول شي او دې مریضنا پاک دله صحت ورکړو او غو دې نه پزدا دې راغ سن 55 هجری کې دې پات شیو محکی کتاب الجیهاد کی وزه کی د لګنورم تقریر نبیین اسلامي خوراک پر کوئی وګیتام چې وسړې وګېره څنګه ومه دا خوراکي نظامو کې د دې څنې چیزا نه خبره راوړي او غریب او عاجز او خانس او ود او تاسو کوی یادت کوي د بیمار او فوکلانی او خلاص او قیری دلرا قیدی چې ګمده نو اغه مسلمان چې کافرو پلاس کې اریپ تاې نو لازم دي به مسلمانانو چې دغ د د ور د مکمل کوشش می سوپیان د لی معه په اسیر سره کوي. او د بھویان د دعا کی د پاره د بیمار په غوړ یادت کی مرخي لفظ شی پاوزرو د مطلق دعا چرونکې عبد الرحم نبات سره نو ما حدیث مو سنیم ذکر کړل دي صلی الله علیه و د بیمار ته پوسو کی او داغه مخ نه مقرشه او داغه پوښتکی وکړه ته دا, دا دعا وکړه اسال الله العظیم رب العرش العظیم یشفیک کوکر ده د الفاظ کوئی الا عقاف الله من ذالك المرض مگر ده چا لفظ پاک باعثه ترقيه ده دې بيمار ديانه اور بسي حديث کې د الفاظ راغلې چ ته پوس کې الله مشفي عبد الله شفا ورک ين او يمشي لك الى جنازه دیبا مړکې ستا د پاه د یا ولا چې ستا د پارهه جې ته بعض کې د سرات ته دا دوته خلککو یاله پلان کې د ن کوله د پاه جوړ کې دي او دا دغ ن عملونو سیان ووش او من کې ل کله کوئ نګې ته اشارهله کا یو عمل چې انسان کوي نوله دله په درور ک قبلېږي چغه د الله در رضا د پااره ان او پرینا کل <سؤال> کوثر پس ول <سؤال> لی ربک نو کک لک د ژتوري خبرې اشاره کوي بام دې بیان د کراهیت او د ارزو د مرګ د ژوندګي د دنیا الله سبحانه وتعالى چې تور کیدای وو از وی نعمت allegations نعمتنا قدرینه پکا داسینه چې څه دنیایي تکلیف تال راجو په دوختي تا ځان ته خيرې ازار هزار کې خيرې او هزار جکم ده نوري کول په کار دا الله د نعمتنا قدره سپته لگی تکریب دنیاي تکلیف د وژن اخرې کې عمر شنو په داسې تکلیف کې ختایي شبيداي خلاصي په ترتیب نه وي دنیا کې کومي او انسان لپاره یا په خبرو داسې صورت راشي یا په نور طریقو چې موږ په څه بیان نه کې زګنه بیل صلات والسلام وي دواج نو اړ یو کنده د امر سره د وژن تکلیف نه چې راغلي پړې لیکن وای دی لوغان دی ما کانتیل حیاتو خیرن لی وتوفنی دا کانتیل وپاتو خیرل لی الله ما جون دی کی تو سو پوری جون کی خیری او ما وپانی کله چ پي گئے خیر سوادی د مونږ او تاسو د ترتیب ترتیبوم نه یمالم ترتیب د دوای ذکر وکړ وکړ دي سجده کول وکړ ترتیب ترتیب وای با و موت الفجاء دی ری بارتا فجاءا زمیند او بالمدرہ غلنے او فتحید اپا سکون <ii> ده حمزوم ده فجاء موت الفجاء محمد نه اچانک مرګ ته وای خلقه اچانک مرچلې کې ستو وځي او خبري کي انسان او اچانک بيستروي شوي ظهور دي مرګ خلقه ته راټاٹي دروش نو دي تموت الفجاء وای دی حدیث مبارک کرا له چې نبی علیہ السلام فرمایلي موت الفجاتی غضب او اساتب یا اسیب اسب اسیب دوان ده اسب په فتحید سین ترشی معنی ده غضب او اسیب تشی په کسری سره بیا اسی پت سی غدا غزبان معنی اول صورت کی معنی کوئی اچان کی دانی ول د وسیل او دویم صورت کی معنی کوئی اچان کی دانی ولد دا غزبان ذات که. ایو اجدان چی انسان اچانک بری نو د کس موقع مهلاو نشید توبیش تلو. و د سی انسان من ایسا بیماری رن شید. دا بیماری پواجبان جیدن گناو نوری جیگری کراسی خدا گواره د کافیر پاسید پاجیر پا حق که. او دیو مسلمان د صالح پا حق که. احادیث کی دابرا ددې چې موت تل راحت المؤمن اچانک مړ د مؤمن لپاره راحت لږه دې نیک صالح او مؤمن په اروخ په تیارې دمر کیږي د خپل ژوندګي بد اغنی نو کلام چې دمرک راولونده په اړه حدیثو ته قاضیونه خلاص شنو ان جوی له د پریه الاکیا په تاریخ انبیاء په دا کتاب کې اچانک یې مرګ کرا غړل د السلام داوود علیه السلام ته هم راغل د بای صاحب کرامو ذکر په کې هم شوی شوی د مسلمان د پاره خیر شو د صالح د پاره خیر شو د کافر پاژی پاجر د پاره دغه به وسې پکړ اوونه په پزلمن ما ته به تعون باو مه بیان په زلند هغه چا کی هغه به تعون مراد کی مرشي دیکھي دا حدیث ذکر کله مستنی په دا جابر ابن عاطی کا نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم عبد نو به موندو کد هوليبا چر مغلوب کړی شويني بيماراي کي څه خبره ترينه شو کول او आवाज او جواب ور نکولو نبي عليه السلام وان ان للله وان الیه راجعون ابه دوی غوليب ناله کیا به ربيع مغلوب شپتا باندې بر ربيع مقصد داري چې نه تا تمر غراوځي ملشي خو بندره شي بندي کې دې مونته کردا خبر د الله پیغمبر کړه په صحانې سوزنانه او څخه ډېره وبکاینه او جړله مشورو جابر بن عاطی یوس کی توه نجی ری چوکولې نو او رسول الله صلی الله تلوم داونه پریرېدلارا اوس په جړه کی تنشته فیضا وجبکلج دی او پات چپلہ تب کینبا کیا تونه نې جړې او جړې دونکو زنانا تپوز کو خلق وجوب سیرې د الله پیغمبر قال الموت نبی علیہ السلام بی مرگ دے قالت ابن تون دے لروی دے عبداللہ ابن سابت لروی واللہی ان کنتو لارجوان تکون شہیدن زمانی پا اللہ قسمی یقینن شان دادے مومیت کولو کتا و شہید شید اللہ پلا رکی و تا پا خلقور کی اپات شوی فہینکا قد کنتا قضائی تا جہاز کتا تیرکڑو پل سامان دا جنگا اولانی بس دلدی کی اپات شوی وعلرو رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل قد اوقا اجروه على قدر نیتيه یقینا الله عز وجل وقې کړي اجر د په مقدار د نیت دغه او ګیت پوس کوم تهوذون شهاده تاسو شهادت څه غنئ قال صاحب یو قتل په سبیل الله تعالی ورکد الله په لار کې مضمون دغه شهادت او یفقط نور د شهادت نوایو وإذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهاده سبع شهادت بوقسمه سو القتل في سبيل الله سوعد قتل في سبيل الله فاذا قوم يثبون بيان قلو المتعون شهيد وتعون کی چمڑشی شہید دی والغرق شہید او دبشی دی وصائب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد وصائب الحريق شهيد والذي يموت تعتل عدم شهيد والمرء تموت بجمع شهيدا پوش ری تاسی دعویقی سونای ذکر کری خود دیگی تاسو گو رئی نو علم تعونی پاکی ہوئی ما تعونم آغا تعون مرض کی مرشی عیش رضی اللہ تعالی نها فرمائی چه ماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتوعون پا بارکی تفوز کرو نمات دالا پیغامبرویلی ہو کدا تعاون مس کی وخت کی یو عذاب چې الله پاک په خلقو باندې غلو خدا لازماده اومد پره او رحمت نو سوک په تعاون کی مرشي صبرم د شهادت قران کریم کی ازلته والهوان د سبب کفران چې تاسو وای او دونیات متونه نپا ارني ختمونو کی یو دا او چې آزاد کیلو مفتلا کې درته آسمان نراځه ناغم د توعو مرص او په ورځ ورځ با وېشمیر خلق پې کی مړه کېدل په اسلام کې اول توعو 440 شو هماره زمو په دور کې توونی دو امواز قانون باندې مشهور شه باګي دیر صحابه کرام او تابعین جوړ دا وفات شول و چې هزار کسان په دې کې وفات شول دا شام کی واقع شوید. دا خلق دیدیم بیخی مملکی بری. خوبائی. نبیر ایسلام ویداد شہادت سبب تیم. غریق اگر چا تاویی چی پوبوکی روپشی سینین ویسی دیسی. نیت غریق. او صاحب و ذات الجن ذات الجن چکم دن و داوهم دو قسم بماری دا. یو قسم دا سی خطرناک گونتی باری دا چی د را انسان پری پختو کی. داسی دا سی ورم اونت کی راشی او بیا پاکی زخمونا جوڑ شی داغیر صرا دا انسان پای بدن کې ام بی قرار رازی او دن نزلو دا حرکت و حرکت و ستیزی او دن نزلو دا حرکت انسان را لگی دامی و خطرناک مرض دی لینم دا غموران دی و دویم قسم ذات الجنب آگر شری انسان پای بختوگ کې سی ریاهی اونت کی آغا بریخ راج نبی رحمتہ علیه السلام چې کلام مړه کې مبتلاو اهل بیت وګمان کړي چې ذات الجن دی نبی رحمتہ علیه السلام باوجود زمانی هغه علاج دې کړو لدو دې کړو او وی چې کله علی السلام په ی پاکی شو نو ټول سزا ور کړی و چې واده عباس رضی اللہ عنہ چې دا په دې موقع نو مبتون دا چاته وای چې یار دستون ولګي هې جستولهږي به بالکل هغه نه کی او دغه د وجنا هې زشه زارشه مرشیدم شهید ده صاحب الحریق ور کی کوم څو کوس زو ور نور د خپل طریقې ته تعال ته د هدم مقدانی کوټه پیراوري دا کاڼه پیراځ دا یلان دی شو خټ پیراغه دې ته صاحب الحدم او جمع لنفد جما زما ادمیم سکونا اغا زنانه چه اغا خیرده کی بچه اغیر سرده و پاتشه او جمعین هم راگر اغازو کی جمعین نریم دغم و اخفت ده نریسه بلشه جمعی نو اغام بلشه جمعی شو پا خیرده کی بچه ملکه احمد کی روایت ده چه کما زنانه بچه اوشو او پاسه نو ختم شو او پدیم و دکی رام رشوا نئے پاسے نو ختم شوئے نو هم دا شہادت فہو کم کرا دے حدیثنا دا خبرہ معلوم شد چی شہادا چی کم دین و دائی ویازی دا قتل فی سبیل اللہ ننے بلکی نور اقصامیں ہمشتے اصل کی توزے والا دا لکلی دی وزا اون کو قحوم لکلی دی شہادا ي هو شهيد في الدنيا والاخره شهيد الشهيد الحقيقي وي ذاغ التاريخ اوتاز کتابونو کې کړه ده شي ختيل او من قتلوا اهل البغي او اهل الحرب او قطعوا الطريق وناهذوا په ميدان نه جنگ کې رمر يا باغيان او دلر یا اهل <سؤال> حرب قتل و ردا قانون قتل یو مسلمان ظلمن دل رکه تل کو چې ده په قتل دی نه نو هدیته ویلي شهید حتقی ان د اعتبار د احکام د دنیاوم شهید دی د اعتبار د احکام د نصرت هم شهید دی دنیا قامتری وسل بولنور کوله کی کبن بہت نور او سویری په جامو کې وینو کې بد اخسی بازار وغیربت یې کی یو نور اصل همسته او کدا چې کمه و دې باندې موږ چې وکی در دنیا البته موږ کیږي نورای مو موږ موز کی امام سی مو جنات یو کوي دا شهیدی حقيقي دي دوی کوم او شهيد دي چې دا اخرت په اعتبار سره دی او احکام د دنیا په اعتبار سره نه ایله دا اخرت په اعتبار سره او احکام د دنیا په اعتبار سره نه دي لکن اجر دا شہاداو دته تیمیلی گی لیکن دنگا شہید دا تبا غسل اور کولے کی گی کپن با اور کولے کی او جامی و ادنو اس طرح کی گی دنگا سے شہید چکم بے نداغی اصباب دیر دی بازی ترشکیتو پوری اپا دی کے علام حسیتی و رسالہ لکلنا ابواب سعادہ پی اصباب شہادہ او یاو پوری ذکر کړي امام درحائی لگنوی رحمه اللہ التعليق الممجر شرح امام محمد کی ستائیس اقسام ذکر کردی حافظ ابن حجرم ذکر کردی او دای ویل اجلاویش قسم چکم رغل احادیثو کے دا پا صحیح سر دونو باننی ثابیت تھی دین علاوہ چکم ذکر کردی سیوتی سی دا غیر سر دونو کس خبرات تر اشتا خبار حال دا <سؤال> ستر اصباب ذکر کردی دا دغا او داو د قار په اتباع د احکامو ده اخرت نه ردو نه درم که زم شهید هغه هغه شهید په دنیا کې په دنیا د احکامو په اتباع شهید ده او اخرت کې شهید نه رې لکه مال <سؤال> غنیمت کی چا یو شی پټ کړی دی شهید شو کنه هغه څنګه شو اداو کار کیږي لیکن چونکی د غلط نه د اغلا په اوج باندې اخرت صاحب ته تنبیه وي لکه کسی یا انسان داو چاغره ميدان جنگ نه تقيرو کافر اوشتو برجند ترم دنیا په حکومو کې ری شهید اخرت کې شهید نه د کبیره کړه دا تفسیر شریدي خبر اخر نه ټکه بازی خبر وو والمراته تموت بجمع معنی ک چې کوم زنانه په مضریفه کې مړي زه کته په مضریفه باندې د جمعی ته چې خدا غلطی ده صحیح خبر اچھا بھائی قابل مریض یوخذ من اخباری وانتی بارے بیان مریض کې څرسه شراغت نو كن نه او دا یی مقصد ده چې کله هم دا چې پویږي کنا چې ماته بیمارتي آراله نو دا وخت بیا خپل خیال ساتل پکار دی بلکې دا سداسی او زریر وندي کی خبره کیږي خصال سوچن برابرې سره هو پتاه غالب شوی دچا داړې چې سعودي اور د چاچ کمین داړې غړې وړې او 56 وختې ده. پاتې چلې. هه؟ لا خو تاسو ټول راځئ، لا نه سم، لا نه صحیح نه. هذي جلسه ته جلسه لا تصيحه. 64 یو سنگچن لے؟ آہ ٹک دیا خونیغنا سکھو رہا تازہ دے؟ نگا جی کم دیا ندہ غلطی یعبال کاکہ لے جڑیر مدبس راغلے دے؟ نگا ہم جاتا بوسنے کرے؟ نگا ہم سٹھ مات دے؟ سوچ برابر دے سوچ برابر دے کوشش کروئی شیطان انسان باندې غریب کوي خو کوشش کوي امهز د بار ژوند د حیثیت روي چې ځان شایسته ساتي خصوص د بدن د صفای په حواله باندې ته انسان د مرګ سپته دري خاص کر پری زمانو د نیستی ساته سترهونه صفای عانه صفای نور د بدن صفای کوي وځدار شبازی داسی عزت خلقی ګیبل پره تماره او تعالی غوسل درکی او ستانه صفانې تا ترخون صفانې او غوسل تعالی درکی نو بیا تاسو خوښه تشیر کې له کوی تاسو او دا وي خدای ته وروره کوی د چیرې کې وروره دیو جنا دا کوشش کوی د خپلې صفای خیال ساتې دې بیا به له خصوص پدې چلند کې انسان بیمار شي اور دې بيماري شديد تر په دینو پاو کېده خپل صفاي هي خیال <سؤال> ساتي د بهرېره د امري د کړهو چې اخير شوی باندې حارث بن عامر بن وقل خبيب او خوبيب تده حارث بن عامر لره قتل کړه په زبرد نو ناس او خبيب د نديو سرقيدي تر دې چې دیو راجمه د قتل لپاره نو هغه په استيار باندې د حارث تلورنا چاړه وکت مو سا چاړیت وای اس ته د بیا په دې باندې سپایو کی په آرته وای په یاور کلا فدرجب بن ایل له نو اته یو بچ بچونګې د دې لور د حارث او دا غافر نه خبرونه خبرې کې داړو تر دې چې کلدا ابنته الحارث راله د دې حبیب وجدت هو نو دې بیا موږ د هغه مخلين په داساله کې چیا وځ او دا ودا بچې علا فخېزي پورن د دې خوبې وب ول او چاله په لاس چا نه په فزيات زیاد فزاتن او یې د په ریدوسره عارف په هفي چوپې جان دلال دغیرا خوبه پرې کې په دا و وایره دې چې دما بچي او ست تل <سؤال> کې وو دشمن دې او دا وطره چې خلق ما کړ دین او جزانه مخکې مخکې نا غور دې اي د قتل کم ما كنت ولي على ذلك نه چې دا کار وکما ودیم مصریف ثابت کله چې دا 40 دا چې ته سره دې څه صفای دغه په بدل شارت چې خل ځان صفاکول برابر ول اخرې قضاه الانسان عزت بريثه واقي كمينا قال ابو داوود روى هذا قيل اروى هذا حين بن ابي حمزانه الزهري قال اخبرني ميزلائه النهايات ان نبنت الحره قرت انه حين يتم ان استعار منها موسى استيد بها فقارت هذا مطلق ما في كتاب الجهاد كما هذه الخبرات روى و په دې بیان چې مستحب دی د حث ظن په لبانی پوښتمر کې موري د چې ایمان بین الخوف و رجاء انسان یری کی امه انسان امید ساتي ک انسان همېشه امید امید دی خبره پکې نه ای ایمان وړناري انسان ګناونه کې ترس او کينسان دتي وي چې ير ير او مه نه دني نه دام دغه نه دا چې خیر دې په بدګماني کې واقع کیږي یا یو یاد چې نو هم کو پر خو نه لا يا اتي روحي له القول كات نو همو مني رجازیت او مخاوفي د دې رازینو څنګه راځي انسان نیک عمل <سؤال> کوي او د نیک عمل نه پر یرمي چې قبول شوي وای کنه امیده مي چې دې شي قبول یو خلق دی چې تر نهه کامنه کوي او مرته چې ته امنیه وای نه شه او دې ورته کار ومنو اميون لا یا لمون الكتاب الا امانیه اغانشه او دغه دې وَلَاَيْذُوا مَنْ أَتْبَعَ نَفْصَ وَحَوَاَهَا وَتَمَنَنْعَ لَلَ اراجان دیتوی لیکیهی چه عمل وکی دامل نفس یا روی بیا دیکی علماء اکرام دا خبر علی قرالی چه انسان په زعانه کیوی من په وقعی یر غالیصتا رو پہ کر دی اورا جعب مغلوب ساتی یر غالیصتا دا ګډه مومید واقعي په عمل یې تاره او چې کله انسان بډاوالي طرف تځي نو دا بډاوالي په ور کې بیا رجا غاليږي ته په خوفه شیطان را کوشش کوي چې انسان پر امیدي کیا اچي نو امیدا نو امیدا حد تر نو امید ور دي چې حد حد کفري نو دي حباب کې دیش بری ذکر کوي چې موږ مرګ په کله پالا باندې وځن کې ماه در رسول الله صلی یا بری ابن عبد الله رضي الله عنه یوری دریدی فرمایئ د خپل مرند رزي مخ کې نج نبي عليه السلام جو اندري رزي مخ کې ته صورت شو ها سادو خلنان کار لی ونه تا قال ویلا یم تو حدکم نبي بری او ان او سن نبي الله مگرې خ ګمان کې پاله باندې علامه رحمه الله د خط زنب بالله ماندا کوي چې ديري خو عمل تنګ ویلکه خپل باور موازن راځي لیکن نووي رحم الله علامه خطابي رحم الله پر توجيه باندې رد کړل شي حد ذنب بالله دې انده مقصد نه لري مقصد ده شي ده الله رحمت مخې ته کې دې کوم ليك اعمال کړې أغري مخې ته کې او دې کوم غلطي چې پاتناسي أغره مدار تلقين ته کې په نو امیدي کې واقعي شي دې قاضي څخه نبی السلام <سؤال> الله فرمایي انا اینده ذن یابدی بی ذا د ګومان د باندې سره یما رومن س ګومان کې راځي ما له سره کوم څه د خوځې زنه کوم له با مواستحب من تطهير الثياب بالميت عند الموت بام به بیان دی کی چ مستحب دین د پاکوالی د جامو د مرینا په وخت امر کی ان ما قد قال دی خبره هما چې انسان له پرکار دی چې ار وخت کی دی له جامو د تطهیر کوشش کوي چې مرګ مته راځي نو په حالت ته طهارت پاکوالی کې برابر شي او د هم alike دی انسان عادت هم دی دې پاک صاف اسیږي د پاکۍ او صفای کوشش کوي چې په شریعت کې د تطهیر حکم دی د نه جادت زندګي حکم نو مرګ مومه تر په دغه حالت کې راځي او چې کړي انسان د دې چې د پاکۍ ماکه او شیا نه ساتي ایستنجا کې د جامو کې د صفای څرنه ساتي نه تپاس کې د صفای څرنه اکثر به تر بیا د ځکی شګل ته مرګم راځي شونده په داسې وبدوند کی حالت کې راځي دا انسان د پرخه اثر نه پاتې کی دوستو په اړه سوال او دلو حکم کله کار دا سنگرټس کوله چې څوک د سنگرټس کوه دی نه سوار کوله عادی وي پان خورلو عادی وي په دې باره کې هم دا مسره ته څه کی نه وای چې چونکې دا دغ تنباګوي او دی می راچو ک دا یو اثر دی چې دا په انسان باندې نام من نه پس بیا بیر وپ یر خلک داستې او سکري ډیر سوار کړی ډیر چې خله غلوغس لور شي یا د پووج د نه یا د غګونو د نه یا د نامه د لار نه دغ زیړی و بره وست شروعوش د به انسان د پااره ډیر د با نامه سبب ډیر مخلو سره دا شو. د هیوی نه دام تاسو ته ہدایت کړي شلګه دا چا ما وری دا ما وری سنگر تاسو په پزين کې وایي چې دا غري سند دي بلوچستان ترپ ته مليان فریګډیر غفلت کوي خدای زړه غشیه مې استعمالوي او پانم استعمال او نسوار استعمال اگر نو حرام هم دي کنه دا ګال ما غواړم ته ځو کړو کیږي اقترانی حرام یا نو مسکر او كله مسکر حرام تجارت کوي په نسوارو حرام Taliban به ډېمرت حکیم دغری چې ګورې ونه الګ به د سټا چوت دا وته څونو په دې کې به د سټیا چوتله اته کې د حرام چیز دی خله بیسخه یم بیسخه تاسو د غفری وړه هیڅ پرې جب کې چولې شي شي ښه ندې تدहीर خیال ساتي پکار دی دا سیدی خوله جام روانه ته چې کله ته مرغ حاضر شوی نو دنا بي ثيابین جو نوی جامې روختې اي واو سي به وي ما د پیغمبر نه ورني پرمایلې المیت یبعث فی ثیابه الذی یموت چې باندې برابرته کریس په خپل هغه جامو په کم کې مفاتش وي دې حدیث باندې یو استنادی او اس ګاندانه مشهور حدیث تاسو ته لري یو شر الناس یوم القيامه حطات عرات الغرله داخله کی د یو حشر کی قیامت پرد دا وخت په خپل لغړبې نا سنت کیږي مزرا ګاندې کناړه او دی حدیث کړه چې خپل الجامو کړه دي باندې کی بعضه علما خدا خبرې کړل یو باثتے یو حشر باثتے باثتے دا را پرتکی دو تو اید قبر او حشر د لامخدت تاک دیل <سؤال> دیو منس کی کابی فاسلی تیامت اک دورل نو بعد مو پس یابو کی کی ایچ کم اجابو کی انسان مرنے نکو او حشر بدفتت سیل غلط غلط ایمان پوشید اسو دو امدانے چه علامه قرطبی رحمه الله ا تذکرانو م کتاب چې ممکن دا چې دا باز تیسياب دا د شهداو سره خاص چې شهداج را پاتین او د خپل جامو کې را پاتم انده وځو چې صاد ابن عبدالقاضي را کلا د انکتندغه شروع نه هوځي زمو اغه جامید کما چوری کړوی باقي وړی و غیره و ناراوړی غیره راوړی و اوستي پیدا ما دې ور دي پټی کړوی دا کا بدر جگني پړي کیته او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اغه پاوخ کیلو چې ما اغه جامید راوړی چې کم کم مونږ کول او بعده علماء باندې کړي چې په کار اغه جامید نه پره کپن شي کم کړي مونږ کړي نه به احترام ده کپن مبارک عمره حدیثونه مختلف راشي دویم دریم جون دا د دې سیدی کې د سیابو نه عمل مراد په دې کول د نبی اسلام کې هغه عمل نه یو باظ پی سیابې لدې دا برابرتيریش په عمل د هغه یموت ته په کوم عمل نه مړوي لکه وسياب کفطوهیر اینه تطهیر د عمل د خو دې صحابي رضی الله تعالی او جو نو د سیاپ ظاهیر محمول کړو په پیغامونو په اون یې دینه موراد چې ده هرګه بانه با با با با بیان دیای کی چویله کې د مریسه د خبرونه یانید کیداراله نبی صلی الله علیه و سلم او چېرته حاضر شوی مړی ته مړی نه مراد هغه مستحذر دی چې اجازه مې شروع شي چې کوم تاسو وی دي چې کله یو انسان چې کدن شروع شي دا حادثه کوم غلط راجل شي وي د دې ټیم کې بډیر د سنجرګې انکار اخلي او ویلا و نه کوي او دغه مړی د بادام نوې تکریم بلکه <مالكي> دیو په خپل کې دی مشهور کی چې کلمړی کوي مویل دی وګرځي ترې ګرامه حدیث دی چې دا, دا ولا خبره او اخر خبره نه نه ان الله دېبا جنت دغه ترې نه دغه په مخ کې دا چې نو مې د خبره خپل کتاب او نور هم د ګنا و غیره خبرې مې نه پکار بلکې د خیر خبرې پکار فقولو خیرا ان الملائکه يؤمنون لما تقولون او می سلماره جنه وي چې کړه او خاون ما ویناله پی امر ته ویم نو وینې دره موه یالاو مو کړه بن وقبن او موږ کې بدل صالح نه پاک بن محمد راک الله تعالی مات رضی محمد ان السلام مختصر دي بخاری او غيره کې حدیث رازي جماعت <متحدث> خپل خاون ابو سلمانه او ریدلې جده وي جماعت نبي عليه السلام نه اورېدلې چې سوک من شو د ان لله و ان الیه راجعون او دایداوی چې تاپا کما ته پرې مصیبت کې اجر نه کې او ماته دینه به تر راکړي مې کله ابو سلمانه پات شو نوې پا وخت کې مې ته او دنه برا صبح به تر یو ماته برکوري د قواله نه کورده چې د هجرت کولو به اسلام ته او د چوت مقام خبره علي حدیث موجب باندې ما پیامل وکړلو نو حقیقې ما تعالی راځنه به نبی اسلام په نکاح کې رااله دا یقین خبره ده